В церковных паперах Церкви Святого Миколая мается реляция. По сым высочайшее утвержденного 15 мая 1780 года постановление Распорядительного комитета по устройству юговоенных поселений на Чигиринщине до Смелянщине запрещается вписывать в гражданские реестры на право поселения. Семей участников восстания 1768 года. Их родственников, гайдамаков, отбывших наказание и по милости высочайшей помилованных. Монастырям и церкви военных поселений строжайше запрещается оказывать содействие в виде монашеского притона и других видов протекции участникам восстания, ранній проживавшим в містечках Медведівка, Жаботин і других окрестностях Матрєнінського монастиря Квач. Хоч як карно люто було розгромлено 1768 року гайдамаків, але гайдамацька різанина отаманів Вусеча, Супруна, Валового, Джирми, Хетренка тривала до 1778 року. По скасуванні гайдамацької січі Єкатерина наказала знищити всі затясменські ліси від сміли і зачігирин, бори і ліси дрімучі, які росли на піщаних горбах-горах понад річкою Тясмином, спалені вщент. Квач. І знову Зайченка спантеличила рішуче несувість окремих місць записів Квача. «Козацька воля», «Відважні максимці» і «Гайдамацька різанина». Рвалася квачева душа на шмаття, обкипала солоними сльозами та стояла за плечима чорна тінь і водила його правицею. Вона стоїть сотні літ. Це був останній запис квача, переписаний іполитом. І квач лишився для Олега і далі за опущеним заборолом, незбагненним, загадковим, як майже все те, що писав на папір. Ба ні. Одні істини наблизилися на відстань серця, інші ж віддаленіли, заплелися в клубок, який не розмотати. І сам квач, обснований тим плетевом, хотілося донести людям правду, а мусив писати пів правди, а правду приховував, переповідав чужими вустами. Інакше не міг? Так, як не могли всі інші літописці, письменники минулого віку, сказати всю правду. Телебонь і нинішні, в усіх за плечима тіні. Про це вже почав здогадуватися раніше. Від часів погрому любіть Україну. Хоч, може, подумав, чи вичитав десь у когось, не пам'ятав де, що трохи винуваті і ми самі. Душа наша споглядальницька». Розтікається по вербах і калинах, Розбризкується струнами бандур, Голосить скрипкою, Плаче піснею, Намить закипає сльозою на лезі шаблі, Зноситься голосним Пугу-пугу І знову сумує при чарці. Квач не зовсім такий, Йому боліло, йому пекло, Але сльозою по паперу Не розливався. Пропав літопис, Пропали і його болі. Загубиться – вже загубилося і ім'я його. Одноці над тим Олег не мав часу замислитись, бо його зір ухопив запис на звороті аркушів. До лісу ми не пішли. Щойно я вийшов за монастирські ворота, як почало греміти над Мотронівським лісом. Звідти, не наче кораблі, посунули хмари. Вони наздогнали мене на млиновій греблі. Я втікав від дощу до млина. Лукія була там, у віночку з диких троянд, Сиділа на східцях до води, опустивши у воду ноги, біля яких грали малесенькі рибки. Дощ сполохав її, і ми сіли на довгій лавиці під хатньою частиною млина, де стріха напущена далеко-далеко. Колесо не крутилося, млин стояв. Неділя. Та й помолців нині мало. В розполіжнива, ось вони скінчаться, і всі повезуть збіжжя до млина. На пампушки та паляниці. Так сказала Лукія. Вельми посутеніло, грім ходив десь верхом, погуркувало, а дощ йшов нерясний, але краплі великі, кльокали на воді. Ми сиділи плече у плече, і тепло від її плеча текло мені просто в серце. Я боюся дивитися на Лукію, і не можу відвести від неї очей. Вона поглянула на мене. «Чого ти так дивишся?» «Які в неї ясні та чисті очі? Хіба вона не здогадується, чого я так на неї дивлюся?» і раптом над нашими головами затріщало, та так, що здалося, буцім розламався млин. Ми обоє сахнулися, притиснулися одне до одного. Лукійній плечі дрібно тремтіли. Я накрив її дядьковим худряним плащем. І, божечки, як мені було гарно! Так гарно, як ще не було ніколи. Я міг померти, і те було не страшно. Померти в такому щасті! Я повернув голову, і леді ледь ткнувся губами до її вушка. «Не треба», – мовила вона, але без гніву і так тихо, що я ледве розчув. «Як шалено, палко і ніжно, я кохаю цю дівчину. Немає того в світі, чого б не зробив для неї. Скаже вона стрибнути у вир». «Стрибну». Олегові стало жарко, відчув, що й сам тремтить, що його плече діткається до чогось плеча, до лукієного плеча. Він також кохав цю дівчину. Заплющив очі і бачив її білі ноги у воді, заглядав у сині-сині очі, у яких – срібні іскорки. Я взяв у руку її косу, вона не відняла. Ми обоє дихали схвильовано, груди її здіймалися високо-високо. Я ще ніколи не доторкався до дівочих грудей, тільки усні. Не одважуся і зараз. А що якби... А вона розсердиться і втече? Як би я хотів зробити цю дівчину щасливою, одружитись на ній, кудись поїхати, любити її, сидіти б вечорами отако в парі. Але вона не піде. По причині моєї важкої хвороби. Вона ж знає. Бачу, що знає. Бо коли дивиться на мене, у її очах появляється печаль. А може, вже ось майже два тижні жодної плямочки корові на хустині. Я одужаю. З нею я... «Одушаю, це напевно. Дядько дасть грошей, він багатий і добрий, він все розуміє. Розкажу йому, і він зрозуміє».